בעזרת השם נעשה ונצליח, עזרות רבנו הקדוש, ספר שיחות טרן א' כי אני ידעתי כי גדול השם ואדוננו מכל אלוקים. דוד המלך עליו השלום אמר כי אני ידעתי, אני ידעתי די כי גדולת הבורא התברך אי אפשר לומר לחברו, ואפילו לעצמו אי אפשר לספר מיום ליום. לפי מה שמזריח לו ומתנוצץ לו באותו היום, אינו יכול לספר לעצמו ליום שני הזריחה וההתנוצצות של גדולתו יתברך שהיה לו אתמול. ועל כן אמר כי אני ידעתי, אני ידעתי די כא, כי אי אפשר לספר כלל. ואמר שמה שכתוב אחריו, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ וכולי, הוא עניין אחר לגמרי, ורחוק לגמרי משבח כי אני ידעתי. כי כוונתו באלו הדברים כי אני ידעתי אי אפשר לספר כלל והוא גבוה מאוד מאוד גבוה מעל גבוה מה שאי אפשר על לספר רק אני ידעתי די ככנ"ל וכמו שכתוב בזוהר נודע בשערים בעלה כל חד לפום מה דמשייב בליבה כמובן במקום אחר ב. טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו כשבא היום אני מוסר כל התנועות שלי ושל בניי והתלויים בי על השם ידבח שיהיה הכל כרצונו ידבח וזה טוב מאוד גם, אזי אין צריך לדאוג ולחשוב כלל אם נתנהג כראוי אם לאו מאחר שסומך עליו ידבח ואם הוא יתברך רוצה בעניין אחר ומרוצה להתנהג בעניין אחר כרצונו ידבח וכן כשמגיע שבת או יום טוב אזי אני מוסר כל ההתנהגות וכל העניינים והתנועות של אותו השבת או היום טוב להשם ידבח יהיה הכל כרצונו יתברך. ואזי איך שמתנהג באותו השבת ביום טוב, שוב אינו חושב וחושש כלל, שמה לא יצא ידי חובה בהנהגת קדושת אותו היום, מאחר שכבר מסר הכל השם יתברך, ושמח עליו יתברך לבד. ג. הפליג מאוד בגדולת הבורא יתברך שמו, ואי אפשר לבאר זאת, בכתב. ואמר כי לגדולת הבורא יתברך אין שיעור. כי נעשים דברים נוראים בעולם, נפלאים ונוראים מאוד, ואין יודעים כלל. היינו, שעדיין אין יודעים שום ידיעה כלל, כלל לא. וגם מה שמובא כתכלית הידיעה אשר לא נדע, היינו גם כן אצל כל ידיעה וידיעה. היינו, שאפילו כשמגיעים לתכלית של הידיעה עדיין הוא לא נדע, אף על פי כן עדיין אין זה התכלית, כי זה התכלית הוא רק באותה ידיעה. אבל בידיעה גבוה ממנה עדיין לא התחיל בה כלל, וכן למעלה-מעלה. נמצא שלעולם אין יודעין כלל, כלל לא, ואף על פי כן אין זה התכלית, כי עדיין לא התחיל כלל לדע בידיעות שלמעלה מזאת הידיעה שהגיעה בה אלא תחליט שלא נדע וכולי. גם הפליג מאוד בגודל מעלת התשובה. ואפילו כשנופלים מאוד חס ושלום, וכל אחד נפל למקום שנפל, רחמנא ליצלן. אף על פי כן אסור לייאש עצמו כתשובה גבוה למעלה מן התורה. על כן אין שום ייאוש בעולם, כי אם יזכה יהיו נעשים מעוונותיו עניין אחר לגמרי. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שנתהפכין העוונות לזכויות, ויש בעניין זה סטרי נסתרות. רק הכלל שמכל הנפילות והירידות שבעולם, אך מנא ליצלן, יכולים לחזור אליו יתברך בנקל, כי לגדולתו אין חקר. והעיקר שהכל תלוי בו, שלא יהיה מייאש עצמו מלצעוק אל השם ולהתחנן ולהתפלל אליו יתברך תמיד. ד. עכשיו בעיתין הללו קשה מאוד שיהיה מעות לאיש כשר, כי צריך שיהיה לו ירידה גדולה מאוד חס ושלום עד שישיג מעות. ואפילו אחר הירידה חס ושלום מעבודתו יתברך, עדיין לאו כל אחד משיג גמעות. כי גם הרשעים וקלי עולם לאו כל אחד משיג גמעות. אבל איש כשר באמת רחוק מאוד שיהיה לו עשירות. כי דע שמיום שחרב בית המקדש נפל העשירות בעמקי הקליפות, בבחינת ותרד פלאים. פלאים אותיות אלפים. היינו שאלפים של עשירות ירד פלאים, דהיינו ירידה גדולה ונפלאה. על כן בהכרח שיהיה לו חס ושלום ירידה גדולה מאוד קודם שבאה להשירות דהיינו אלפים מזומנים ועדיין הוא ספק כנ"ל אבל איש כשר באמת קשה לו מאוד שיהיה לו השירות ואף על פי שנמצאים גם צדיקים ואנשים קשרים שיש להם מעות אבל הוא כבד וקשה מאוד מאוד וגם השירות שיש להם לצדיקים הוא מזיק להם לעבודתם גם באמת אף על פי שיש להם איזה מעט השירות אבל אף על פי כן אין להם עשירות גדול מזומן כמו שיש להקלי עולם שיש להם אלפים ורבבות אדומים מזומנים כי עכשיו קשה וכבד מאוד שיהיה להקשרים עשירות, כנ"ל. וכמו שאומרים בשם רבי נחמן זקני זכרונו לברכה שאמר על מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה אורך ימים בימינה ואמרו רבותינו זכרונם לברכה אורך ימים היכה עושר וכבוד לכה ואמרו כל שכן עושר וכבוד ואמר רבי נחמן זכר צדיק לברכה שהוא אוהב כל שכן, היינו, שבוודאי הוא קל וחומר וכל שכן שראוי שיהיה להם רושר וכבוד, אבל לא בפירוש, כי אף על פי כן אין להם מזומנים כמה אלפים אדומים וכנ"ל. ה. Hey. היה מגנה מאוד את ספרי המחקרים והפילוסופים, ואמר שאין שם כלל שכל גמור כמו שיש באיזה מאמר מרשה או מארם שיף מספרנו הקדושים שיש בהם עמקות ושכל נפלא ונאים מאוד. אבל באלו הספרים לא נמצא זה השכל כלל. כי הם מדברים רק בדרך הקשים מיני ובה עד שבאים לאיזה מופת. אבל השכל שיש בתורתנו הקדושה להבדיל אין שם כלל כלל. ואמר אשרי מי שאינו יודע כלל מספריהם רק הולך בתמימות ויש לו יראת העונש. כי עיקר העבודה בתחילה היא רק מחמת יראת העונש. ובלי יראת העונש אי אפשר להתחיל כלל בעבודת השם. אפילו צדיקים צריכים גם כן יראה. כי עובדי מאהבה הם מועטים מאוד מאוד. בעיקר הוא יראת העונש. כי היראה היא לה בגין דיור רע ושליט וכו'. היינו, יראת הרוממות, לאו כל אדם זוכה לזאת היראה. אבל עיקר העבודה הוא רק על ידי יראת העונש אצל רוב בני אדם. ומי שלומד חס ושלום. בספרי המחקרים והפילוסופים נכנס בלבו ספקות וכפירות. כי כל אדם נולד עם רשעות, כי טבע כל אדם נמשך אחר רשעות, היינו אחר תאוות רעות של העולם הזה רחמנא ליצלן. רק מחמת יראת העונש הוא שובר את אהבתו ונכנס בדרכי השם. אבל כשלומד באותן הספרים של חקירות חס ושלום, אזי מוצא אלה עצמו ספקות וכפירות שהם סיוע לרשעות שיש לו בטיבו. ועל כן אין אנו מוצאים כלל שיהיה איזה אדם נשא איש ויראה השם על ידי ספרי המחקרים. אף על פי שנמצא בדבריהם איזה דברים במידות טובות וכיוצא, אף על פי כן הכל הבל, כי הפסדם מרובה משכרם, כי הם מבלבלים דעת האדם מאוד. ועיין במקום אחר מזה מגודל האיסור ללמוד אלו הספרים אך מנאי צלן. ואמר, אשרנו שמשה רבנו עליו השלום בחר לנו חלק טוב מאוד. ונתן לנו את התורה, ופתח בה בראשית, ברא אלוקים את השמיים וכולי, בלי שום חקירות ומופתים שלהם, רק ציווה עלינו להאמין בשם נדבך באמונה לבד, ועל כן אסור לנו להיכנס בחקירות כלל חס ושלום. ואף שבזוהר הקדוש הוא מגנה יראת העונש, כבר מבורר על זה תירוצים בספרי מוסר, כי באמת עיקר עבודת השם היא רק על ידי יראת העונש כנ"ל. ואמר שאלו התחבולות וההמצאות שהמציאו הפילוסופים בחוכמתם, כגון כלי מלחמה נפלאים ושאר כלים העשויים בתחבולות על פי חוכמה וכיוצא בזה, שאר ענייני החידושים שלהם שהמציא כל אחד ואחד מחכמיהם, אמר שהכל מלמעלה, כי לא היה אפשר להם לבוא על זה רק על ידי שהתנוצץ להם השכל בזאת החוכמה, שבאה לאותו החכם התנוצצות מלמעלה, כי כשהגיע העת והזמן שהתגלה אותה חוכמה או התחבולה בעולם, על כן שלחו להם מלמעלה בשכלם זאת התחבולה כדי שיתגלה בעולם. כי בוודאי גם החכמים הקדמונים שהיו מקודם חקרו גם על זאת, ומפני מה לא באו הם על זאת התחבולה והמצאה, רק באמת הכל מלמעלה. וכשבא העץ שיתגלה זאת הדבר, אזי מתנוצץ לו השכל, ואז בא אותו החכם על אותה תחבולה כי נשלח לו מלמעלה ממקום שהגיע לו. כי בוודאי אינם מקבלים דרך הקדושה, רק דרך הסטרא אחרא, וזה פשוט. וגם להבדיל, אלו האומרים פשטים וחידושים בגמרא, פירוש רש"י ותוספות, אילו לא היה נשלח להם מלמעלה מן השמיים, אי אפשר להם כלל לבוא על החידוש. כי באמת הכל מלמעלה, וכל אחד מקבל ממקום שמקבל, ואין במקום אחר מזה. כי בוודאי יש בעניין זה אלפים ורבבות מדרגות, מהיכן כל אחד ואחד מקבל הערה והתנוצצות בשכלו. ומאיזה מקום מושיטין לו החידוש או החוכמה. אבל הכלל שכל מיני חידושים שמחדשים החכמים, הן בקדושה כגון פשטים ודרושים וכיוצא, הן להבדיל בענייני חוכמות שלהם, הכל מושיטין להם ושולחין להם בשכלם מלמעלה לכל אחד ואחד ממקום הראוי לו כנ"ל. ו. עץ הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם, וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד מה אני אוחז ולכל אחד נדמה כאילו הוא אוחז מה שהוא מתאווה ועל כן הכל רצים אחריו כי כל אחד צובר שיש בידו מה שהוא חפץ ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום כמו כן ממש עץ הרעש הוא מרמה כל העולם והכל רצים אחריו, הוא מרמה לכל אחד ואחד, עד שנדמה לכל אחד ואחד, כאילו יש בידו מה שהוא חפץ, כל אחד כפי שטותו ותאוותו. ואחר כך בסוף הוא פותח את ידו ואין בה כלום, כי אין מי שימלא תאוותו אצלו. גם נדמו כל התאוות של העולם, כמו עמודי אור הנכנסים בבית מן אור החמה, כנראה בחוש שהם נדמים לעמודים מחמת הזריחה של החמה. וכאילו רוצים לתפוס אותן עמודי ראש שתופסים וחוטפים, ואין בתוך היד כלום. כך הם כל התאוות של עולם הזה. ז. טוב מאוד מי שיכול לשפוך שיחו לפני השם יתברך ברחמים, בתחנונים, כבן המתחטא לפני אביו. כי הלא השם יתברך כבר קראנו בנים, כמו שכתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם. על כן טוב מאוד לפרש שיחתו וצערו לפניו יתברך, כבן שקובל לפני אביו בתנועות של חן ורחמים, ואף אם נדמה לאדם שלפי מעשיו אינו כבן לפניו יתברך. עם כל זה, הלא השם יתברך, קראנו בנים כנ"ל, כי בין כך ובין כך קוראים לך בנים. ואם אתה מגרש אותי חס ושלום מבחינת בן, הטוב בעיניו יעשה, עליי לעשות את שלי לעשות עצמי כבן כנ"ל. ומה טוב כשיכול לעורר ליבו בתחנונים עד שיבכה ויוריד דמעות כבן לפני אביו. שמעתי מעשה מזקני רבי נחמן זכרונו לברכה שהיה על הספינה פעם אחת לא היה להם לחם ולא אכלו כמה ימים עד שהגיעו לאיזה עיר ולא היה שם יהודים רק ישמעאלים ולקח ישמעאל אחד את רבי נחמן הנזכר לאל ונתן לו לאכול והוא כבר לא אכל כמה ימים ונטל ידיו ובערך ברכת המוציא וקודם שהתחיל לאכול, בא לו על מחשבתו אל תלחם את לחם רע עין. ומחשבות שלנו אינם דבר ריק כלל, כך אמר רבי נחמן זקני הנ"ל בסיפורו מעשה זו. ולא ידעתי מה לעשות כי כבר ברכתי ברכת המוציא. אך על פי היה בדעתי למנוע מלאכול כלל מחמת המחשבה הזאת. אחר כך בא על מחשבתו ואת העובים ציוויתי לכלכלך, ואז אכל. ואמר רבינו זכרונו לברכה בעת סיפורו זאת וזה נראה והוטף בעיניי מאוד מה שהעמידו על המחשבה שמסתם כשבא על מחשבתו כך בוודאי הוא או באמת כמו כן לעניין כל המחשבות הבאים על האדם לבלבלו אחר כך עוזרו השם ידבר ושולח לו אחרת של התקרבות כגון לעניין הנזכר ל... שלפעמים ידמה לאדם במחשבתו שאינו ראוי להיות כבן לפניו ידברך וכיוצא בזה. אף על פי כן עליו לעשות את שלא כנ"ל. ואחר כך יעזרו השם ידברך וישלח לו מחשבות של התקרבות. כי באמת כל ישראל כולם קרויים בנים אצלו ידברך. ועל כן ראוי לנו לפרש שיחתנו וצערנו לפניו ידברך כבן הכובע לפני אביו. ח. כשלומדין מילי דפורענותא כגון שלומדים הלכות אבלות וכיוצא, אין לעיין שם הרבה. כי אין צריכין להעמיק המחשבה במקומות כאלו. כי המחשבה יש לה תוקף גדול כמבואה במקום אחר. ועל כן צריכין לעבור במהירות מקומות כאלו. ט. ושמא בעל שם טוב זיכרונו לברכה שסכין אין נותנים במתנה, היינו שאחד לא ייתן לחברו סכין במתנה. י. רשעים הם מלאים חרטות, והם אינם יודעים כלל מהו חרטה. כי זהו בעצמו שהם מתגברים בעניין רשעתם, זהו בעצמו חרטה. כי מחמת שבה בדעתם חרטות, על כן הם מתגברים ביותר ברשעתם. כמו שני אדם שנלחמים זה כנגד זה, שכשאחד רואה שחברו מתגבר נגדו, אזי הוא מתגבר ביותר כנגדו. כמו כן ממש, כשהרע רואה שמתחיל איזה טוב להתרוער אצלם, אזי הוא מתגבר ביותר ויאבן. וזהו כלל גדול בעבודת השם אפילו לשאר בני אדם, לכל אחד לפי ערכו, שכל מה שרוצה יותר להיכנס בעבודת השם, מתגבר עליו הבא על דבר ביותר. הוא כבר מבורר מזה במקום אחר, וצריך להיות משכיל על דבר זה. בתחבולות תעשה מלחמה להתגבר על הרע בהתגברות גדול בכל פעם. אשרי הזוכה לנצח על מלחמה. י"א אשרינו שהשם יתברך היטיב עמנו מאוד שזכינו לקדושת ארץ ישראל ואמר שיש לו שמחה גדולה על שזכה להיות בארץ ישראל כי כמה מניעות וכמה בלבולים וכמה מחשבות וכמה עיכובים וסכסוכים היה לו על עניין הנסיעה לארץ ישראל ומניות מחמת ממון. והוא קפץ על כולם וגמר העובדה בשלמות והיה בארץ ישראל. ואמר, זה אני מאמין וגם אני יודע הרבה בעניין זה, שכל התנועות וכל המחשבות וכל מיני עבודות שעושים בשביל איזה עובדה שבקדושה, אין שום תנועה ואין שום מחשבה נאבדת כלל. וכשזוכים לשבור כל המניות ולגמור העובדה שבקדושה, אזי נעשין מכל התנועות והמחשבות והבלבולים שהיה לו בעניין זה קודם ששבר ועבר על כל המניות בעת שהיה מסופק ומבולבל והיה עומד על המשקל עם לעשות דבר זה והמניות היו מונעים אותו מכל צד אחר כך כשזוכה לעבור על כל זה ולשבור הכל אזי נעשין מכל המניות ומכל המחשבות והתנועות והבלבולים הנ"ל דברים עליונים למעלה בקדושה והכל נרשם למעלה לטובה, כל תנועה הוא תנועה שהיה לו מקודם כנ"ל. אשרק שזוכין לקפוץ על כל המניות, וזוכין לגמור ולעשות איזו עובדה טובה. י"ב אלו הרוצים להיות אנשים כשרים, ולקנוס בעבודת השם, ואזי יש להם בלבולים גדולים ומניות גדולות, ואינם יכולים לתת עצה לנפשם איך לעשות, מחמת גודל הבלבולים והמניות שיש להם. וכל מה שרוצים לעשות בעבודת השם קשה להם לעשות כראוי. דע, שזה בעצמו שהם מתייגעים ולהוטים לעשות איזו עבודה, או לקדש עצמו באיזו קדושה, אף על פי שאינם יכולים לגמור כראוי, זה בעצמו שהם מתייגעים ולהוטים אחר זה, ובחינת קורבנות, בחינת כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבך. ואיתה בזוהר שזה בחינת תפילה שהיא בחינת קורבנות. היינו, שרוצים להתפלל והם מניחים אותו, מבלבלים אותו בכמה מיני בלבולים והוא צריך לכמה יגיעות בשעת התפילה ואזי אפילו, אפילו אם אינו זוכה להתפלל כראוי אף על פי כן, היגיעה בעצמה שמיגע עצמו בכל כוחו ומוסר נפשו להתפלל כראוי זה בעצמו ובחינת קורבנות, בחינת כי עליך הורגנו וכו' וכמו כן בכל העבודות והקדושות שאדם רוצה לקדש עצמו אף על פי שאינו זוכה חס ושלום לקדש עצמו כראוי, אף על פי כן, ההגיעה בעצמה והאיסורים והבלבולים שיש לו מזה, מחמת שרוצה וחפץ לקדש עצמו רק שאין מניחי נותו, זה בעצמו בחינת קורבנות, בחינת כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טיבך. על כן על האדם לעשות את שלו תמיד, להגיע עצמו בעבודת השם בכל מה שיוכל, ואת כל אשר תמצא ידך לעשות עשה. אף על פי שקשה עליו מאוד, ונדמה לו שאין מניחין אותו כלל, ומרחיקין אותו מאוד מאוד, ואינו זוכה לעשות כראוי שום דבר שבקדושה וכולי. אף על פי כן, עליו לעשות כל מה שיוכל, והשם הטוב בעינם יעשה. י"ג יש אנשים כשרים שאין להם פרנסה, יש להם דוחק ובלבולים גדולים מזה, והוא טובה העולם. ודע שיש דיבורים יקרים שיוצאים על ידי בלבולים דייקה, אך יש חילוק בין הבלבולים, וכמובן במדרש, שיש תרדמה של נבואה, כמו שכתוב, ותרדמה נפלה על אברהם, ויש תרדמה של שטות וכולי, תרדמה ובלבול הדעת. ג' ד' الד. אני מקנא מאוד איש כשר שקוראין אריך יהודי, כי נדמה שהולך בן אדם עם דקין וקרקשות ואיברין כשאר כל העולם, ואף על פי כן באמת הוא עניין אחר לגמרי. כי איש כשר יקר מאוד אשרי לו. והעיקר הוא הרצון מהכיסופים. ואף על פי שאין לצאת בזה, כי צריכין להוציא מכוח אל הפועל דווקא. כי אף על פי שאונס חמנה פטרי, אם כל זה זהו למי שרוצה לצאת החור. אבל צריך שלא לקרר דעתו בזה במה שהוא פטור מחמת האונס. רק לעשות עבודת השם בפועל. כמבואר כל זה במאמר הנזכר לעיל, אין שם. אף על גם זה טוב כשאוחזין בזה, שאין רוצין לצאת עם אונס, רק שכיסופו חזק ורצונו תקיף מאוד לזכות לעשות עבודת השם בפועל, וזה הרצון בעצמו טוב מאוד. ואם אף על פי כן הוא אנוס, ואינו זוכה לעבודה, הרצון הנ"ל בעצמו הוא טוב מאוד. ט"ו אמר שהוא חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. וזה בחינת כל אשר נתן השם חוכמה בהמה. היינו, שהוא חוכמה לעשות עצמו כבהמה. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על הפסוק, אדם ובהמה תושיע השם. אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. וכמו שאמר אסף, ואני בא ולא ידע בהמות הייתי עמך, ועיין במקום אחר מזה.